Готуйся, ма, сніданок, бо я на багровець маю побігти. Знає Олена, що не на багровець, але бере кавуш і мішає під палку. А Катерина побігла, і ще крізь вікно бачила дочка, на погар подалася. І жаль Олені маму, і рада, що старість роками не мір'ється. А Ілько вже пройшов через ліс, Нога все більше нила. Давним-давно ще за ковпаківців поцілило йому німецька куля, перебила сухожилля. Так і був. Поки молодший, якось ходив, а тепер гнити почало. Але нікому нічого не каже, бо встановлять інвалідність і на пенсію пошлють. А тоді ліс осиротіє так і насправді осиротіє ліс, переконував себе Ілько. Хто ж без нього догляне саджанці на погарі? Та добре знає, що сиротою залишиться він сам, і сюди приходитиме тільки хіба гостем. І дерева, яким він зараз господар і суддя, оцьому жити, а то мені. Байдуже поглядатимуть на зайду. Не підійде олен їсти сіль з його рук, і ведмідь зереве на нього, непрошеного гостя, як тоді жити самому. І саджанці на погарів сохнуть їх ніхто не догляне, так, як він, бо в кожного є жінка, діти, а в нього тільки ліс. Ілько вийшов на погар і схилив голову над лісовим цвинтарищем. Злочинна людська рука спустошила тут життя. Дерево, трупішіє на землі, лежить нікому не потрібні мерці, вміли зрубати, та не змогли стягти звідси ялиці і назвали люди дикий цвинтар погарем, згарищем, і кублились на ньому тепер лише гадюки, а небо хмурилось тут завжди, дивлячись на людське безглуздя. Та вже почали тягнутися до сонця молоді смерічки. Воскресає зруйноване життя лісу, якби ще так людське воскресало. Тож легше було Ількові йти на погар, ніж на маковицю. Якщо був парубком, то мріяв лише про рушницю, бо на поле надії не мав. А рушницею можна було прогодуватися – і такі за ягоди настарав грошей, купив у Жаб'євську корчмаря австрійський мандліхер, який гепов, мов, гармата, і кабана вбивав на повал за першим разом. Поліцаї не могли впіймати, Ілька зі зброєю, ховав він свій мандліхер на ніч у сіну, а тоді сам до Катерини йшов на високу маковицю і любив один Господь знає, як любив Ілько Катерину. Настарав грошей за кабанчі шкури, якраз тільки настарав, що на штраф, коли поліцаї таки його спіймали. Тоді подався в уторопи на соляні бані, бо ж треба було заробити. Не проживеш з Катериною на ягодах. Через ту сіль до тюрми вгараздив, а коли повернувся, Катерина вже була з дитиною. Оскаженів Ілько. Увірвався до хати. Прости Ілашку, не любила його. Геть прогнала по першій ночі. Прости, що не встоїла. Але дитину вбити не могла. Закричав Ілько. То я уб'ю. Схопив ту дитину, як цусеня за ніжки. Та руки ув'яли. Не погубив. І в гори подався. У високі гори боці змаліли. Впали ниць від сорому. Божеволіла катерина про Ілька чутки не було, гуляла Катерина з розпуки, сплакав дід плятко свої очі і сліпнути став. На всю околицю гульбище справляла катерина а заміж не виходила. Не треба їй нікого, навіки не треба. Повернувся Ілько. І таки зайшов. Гуляєш, Катерино. Гуляю, Лашку, публічуся, щоб ти не жалів за мною. А хочеш, то ночуй у мене також. Побив тоді Ілько Катерину. Вранці люди побачили її спустошену і посивіло. Більше не гуляла Катерина. Знищили люди ліс на погарі. Та ось закучерявились до сонця молоді смерічки, буде ще молодість на цвинтарищі буде. Защеміла нога, сперся лько рукою на землю, приліг до лілиць. Біля нього молодилися свіжозелені зелені нащадки спустошеного лісу. А в нас з тобою, Катерино, лише хрести та хрести попереду. А чому так? Чому з усіх високих гір став погар його останньою висотою? Підвів голову. За узвозами зеленіє маковиця, підперла круглою головою небо, чи ж то вона виросла за той час, що не бував на ній, чи така, як була.